ونصلي على رسولي وبعد قول من بسم الله الرحمن الرحيم و بعد قول الظالم الشيطان الالعليم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من كتاب انزل الىك ربنا ليكون لك لي صدق دې ټول ډیرو د دې وایي چې مؤمنین ډیرو درنو وختارو ستاسو مهرباني د سورته انعام پرم مؤ حالت به شيو د شهرمان غریبه د دې ټوله کاوه ذال ذی ذی مشقالۃ دمکی ویا تجے وارا مهم اشقال چه دلایم انکم تا مشکل زکو چې داغه د مخه صرف مناسبت یمایم دا دا شو نورو نور کتابو نن پوره حل کې اجازه شولې مخدومیہ پس ته سواد نه نه سمه نذرتونه مې ما صاحب کیږي صورت کې درې مقصدري اول ته تسلی ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کا او دوم ترغیب ورکوي دېتباد منظر الله دا او درې اصلي مقصد اس عبادت ته هاو نا پیز شرکی تکایزی و فیلی دوارا کئی چاہ سر پس انتو دردی آگی کی کاکت تیرو تیرے آگا شویرے آگی کی لکلی دی چاہو نا پیزا پس انتو شرکی تکایزی و فیلی دا و دلائر و نحضیو سارات آو دائم چکم نے ترغیت دیمان زرلات آگرم تسری دا مه رپ ک بره کړی کاچب نه خ راغې ده اول د رسول د صلی ش د لا کا سرامته او دویم ترژ وور کوي اعتبا د مړه ځل اللهته او درم بات توحید توړي کوي او بات ته تووج کې زمن کې نه که د شرقی او دی چفاو د فیي د دواړو کوي صورت کی درے خبری مقصد ہے اول <سؤال> تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین ترغیب اتباع منزل اللہ کا اور دریم اس بات توحید کی اللہ پاک واحد لاشریک دے ہزارے بیشتر نہ پا سکا کہ پکار جو نہ پا عمل مناسبت مناسبت صورت سورت الانعام مخ ص خلاصہ وہ حلن ذرون الا یات و عمر کا نو دی سورت کی نزول دعاب ہوا ایک منکرین باندھے عادین سمودیان قوموں قوم لوط ما جنوا را فرعون یا سورت کے مخی عقلی ذرا او په دې صورت کې نقلي د لېږي په اسباد څخه یا صورت مفسر او د معفلان عامه پارا چې آل ختم خدمت شو ان رب کا سري او لقاب او انه هو لغفور رحيم او دا صورت د دوه جملو تفصیل کوي مکمل کله چې یا رسول وشتے تو خوشایا سے اسی صورت ورسی یہ اس کو کیا جا نا ہمدار الفاظ ذکر کے اوراد قریب یعنی ہمدار الفاظ ذکر کریں ان ربک لسریع الیقاب و انه لغفور إن ربا تقى سير و رقاب اوصل تا لسير و رقاب و انه لغفور رحيم اشارته دا چې الته او قسم د وازا وا اوصل تا داس دلس خلق قومه او د زاتواشي وي او لاشي لا موږ ذکره داخله کړه و یا تیمہ دا مسالی دا تصالی دا مسالی دا سرام کئی اور اس صورت بے سورت خلاسی دا دا سورت آغان لازا و خد باندے دا دے تفصیل چھئے یا سورت تکمیل لیے با معفل العام دا پات التعقلی دا رئیو دل کا نقلی دا رئی دی یا بخی اعمال د مشرقی دیو زلده انجام نیده مجریفیلو تابا و برباد شو حالات شو یا از دا اخبات ستو او دلده واقعات ستنی و دیش باگو کرندو معنی بطر اوڑی نو مصالب و بیانی او دا دار بطر کائی لکه سنگشی داشمک پیغمبران و دی اخباتو تیر شیوو وقت اعمال المراقبات فلقى اعمال المراقبه ومعذره اعمال المراقبه جيت يوم برانو دا قديم دا بندونو دا ورسر دا خগন فريدي اودايه وجود دا صورت کی چ سڑہ پوری دا وقت کی صداک دیتلو مسالوڑی ته بذات او ته بذات داغری وافی جنو اجازه السلام او د وحود له سلام د صالح اجازه سلام دا توحید سره لکی اولن او بذات ترغیب د مانذ او دارین د صالح فرا ثانین او بذات د لکی او واقعا شعیب اجازه سلام فطول کی شریک راک دولت علیہ السلام معشاہ دا ترغیب وردی اولن و بزاد اتباد محنگل اللہ کا نور کی بلعرد ورد وردی و آخیر سلام مساء علیہ السلام دا دا تسلید پار را ورشوه دا و دیرو دا دا نحید و دل اولن و بزاد تسلید پار را و قرآن کریم جن کی نحید جا تجید کتاب دیتا لوف نشر غیر مرتبتی زیاد کئی اولا مساله در تساله و او در دید پاره و اخیل مصاله سرام در طول لنو سرعودا و لوف نشت غیر مرتبتی تمرین دیا پا تعجب باندی او تعجب باندی شتا خودرگا در در سوچ کم جاتا رسیگی او دا زکر قیق و را دی کریم لدي وافیات خامہ حیدر کی اول کتاب الہند الہدایۃ وظائف فی صدر قہرہ بن لؤلؤ لاز کتاب ماج فرشوہ تھا لہذا نہیں استعظلہ کی تنسیہ ذی کتاب ثمہ فق کی ربیما داؤد قصری ور قید اس دا ورو کا ورقي صورت اعلام پیوار راغلو یوار راغلو تجیز پیرازی او اویا سره ملائکو سره جو غورو شورو شوبو په مقام عظمت او هغه کې د ټول اشرفو د حیات دیه حال صورت اعلام کې سره دې نو یو کیفیت کی تاریخ کی چې دا ټول خبره ده ډېر ورغار صورته پر تشین کیږي وا هر شرب باندي کلام کې ورډه او اجازه دا دی سیندې شاقلي ذرايت پر واځو اي د دې مخه چومني سټور ته شيږي دا رحم او چر اوه شحت راځي د صلاح او ترمنځ مناسبت از دا ریلا اور وری دي از دا ان وری دي او صاحب دې د تاسو لروم دي چې په دوران کې سير بيلي کې ني او دې شر قران علم وتي ما زمېدو چې تام مناسبه ټول <سؤال> څنګ سره جوړ وي ځکه د اورې لوکور اړه دارد او احب مستفل یو وخت دې پرې قوت کمزورې شي او داس وقت به راغ د ساارره پس سر پور بجو پورې واسم جوه روز اړا او راړا او ماګر دا بهته خیر وواي نور به وایي س نه او د ستن د روس تر شتوي پورې به به ترجممه پوره دا دغ او کالا بتا سوچی کو وہ بجون عروس کا درنہ ہو لسکو ہے بھئی غسل وید باظر کبیر بیوائے دارنگی حجت اللہ الفاجغہ میں غیر نسانس اکی دابون وزیبِ کلام کا انہیں کیا دے ذکر آگا حجت اللہ الفاجغہ دے نور مولانا سنگی نے غیر دے وہ اوڑے کامیاب میں قوله الله تبارک و تعالی دار سید کوزل و آیت یاو کرخه به قول له ګیر باندې یاو راځي ور زمانه ییر لزاب قبر دې او فایره بیا یو کرخوا او آیت لکھس له واسو کوزل قدیر دی او غور کچ دې قران کریم کې د 10 او 10 موضوع نه فرض شې د دعا را دا ټول قران وې یو خو یې الله ورپښه چې داسې یو ګوت امر ته دي چې یو خدای چې دی راځي خو هغه واست راصحابو ته راو ها او شو نه ہے بیا دوار می پورے جڑا را خپل چې تا څنې نه غزا هو کو او زاريت په ټول د لمړمو او چې دا ستي ریسمو په شو شاکره خاره سمانځي او خپل او کې دا خو دې ستي بوللې دی روایت ماخه بیا ځا براته نه وایي نو خپل شو او روان شو زه چلوه زه هم اشانته قافل مال دې تاسو څنګه او بیا اورې مال کوم ځای پر آثنو یې نو یو تاسو څنګه خبره پاوږه کول نه روان څومان چرواڼ څو نو تر ازې دې کو ما دې اشدا خبر کوم چې شاشب خبره زادان قرآن ته یو خبره لا غبطت به ولا اطلب نشروه وذاه وباروه يروا عينا كرز وعلات او شاع فيو في شاع سے لازم علم دریا و قرہ ذا مولا شانتی جڑا فاتقوم اوذ الله تعالى کا نور او داغه په دې کې په فارسی اوګه ولسه چې دې دیورې سوارابه تر اوړ او دا اوسې لوغابه یو راځي چې نه نام وايي سار نکه غړمي پوری او باور کج قران مره کرے خدا پاک یې حیران خو دې نور کښ پدې ټول کړې دې کارو یې او روزا ولې هيئت یاد دور او شرما خامہ پوری چاریو په تر خبرې نو کړې د خپلې چنوري بیا چې روزماځی ټول یو خپل پروټولې دراوډوري د معسودان رسوله تنظیمه څنګه شي ووایي صاحب دې یقینا ملائک راوړي پدې همدار مو مزل او کور نار او سورة سورة مشارك نشي. سورة عم عم. او او نار او کور او دا شری صورت کرام خپل زوردار صورت ته پروت دي شریف کی اسلام کو شیخ الاسلام امام کیمی او هی په وارثی ټول اشراق رکھي حاضر شریف نور افاضه نشي نو صورت امام فضل کا او فقه پریشان دې امام نو خبره را سد او ستا کو بېته را چې دا په یو ور راغلی او د مشک نو په رې راغلی او هر قسم کې رړ او فبراهhim م سر واقعام د پهې نو خل په خفه نو چالی او او بیا نو کمې کنزللی او ب ل دی او چېکوې سپوروي پی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رې کوه ځوانو د خفق کی عبادت چې او ټول به چا کار وایي او چې په قانون باندې وویلو سره وایي نو تاسو دې کتاب مونږه رہی نه بابا راڅو دې کې pore نه کو او دا رې سر کې عارف لا نه انصاف ذکر کو دا حروف ذا جدو قیصا دین تقریبا یو سو یو څو یو ډولي وي وی بشارع دې تزا پیغمبره خپل غمو په دې زمانہ کې واه تاسو کتاب ټول دنیا سره چي دي مقرن تاسو کو جوړه وي تاسو دې کډا وے تاسو دنیا سره چي تاریخ قدیگواری چپاسید چې رشید و آرام امام اصر قائد کو ذات او تولی دنیا تا اسلام میں سیدے جا اور تدین معلومی کی جدا سورت تکم نے پچھلورم کار دردوت راگر ہے اور آگے اور کی قرآن نجاز ابن ارقام رجل اللہ عنہ کو فکور کے لسر کے متسبی ذکاور کتابم اونجه رہی رہی زلا خفکی ولا یکن فی صدرک حرج من خوف اذا ذکری اسکا ذکی تنسی ذکی کتاب نزیر بیان نقام کو تو کفن شو کان ماشي را لتون و اخراج المؤمنین یہ روتی بجیر ما جو کنورت مومن ان ہو جا نور سورتنوں بہن سورتنوں کی تصحیح کا مضمون روان دے دارے میں خاتر کے روان دے شعارات روان دے لعلق باق و نفس کا اللہ یکون مومین تزان حلق اچھ خلق امان راوی قدیل کتاب آنے سورت قاق ساتھ روانا سورت قاق تو بورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموم دا سفر کوي دا کتاب د روزوار کتاب دی حیات تسوغم وذاللک طاقع النصح على صاهر ان لم يكن من حفاظ الحديث يا صفه شاید خلق کے زاندار پتریو نقل ذیل باندې صحیح دフラーن او جامع ترتیب کوي اغاڑن تقریب کئی قرآن کو بری تقریب کئی چیمان نگا اور بذیب کتاب قدر پیان بانگی اغداد و وجد غم نظام کنا کئی کنم بران اللہ یکمینو بی حادر حدیث شاکا دارن جہود کی راجی آراب کے انفاتر کن شعارات شعارات اللہ یکونو مومینین جدید کتاب نمائی رتزان علاقہ اصل کی محمد کے نظر خبر کر رہا ہے قرآن معنی المشکل کارن لیے چاہ سان کارن لیے دیکھا قرآن ایمان آبادی ایمان پذیب آنگے دام تحنا خبر آگا چھے ایمان دی پراہ وڈبین ایزا کا ایتا نا چھے تو پذیب کوئی شید آخی کتاب یا خود شہر رہے گا ایزا دیئے روډه چېخه کې دې دې د نړۍ په نړۍ او چې دا اوغو یادا کوي کظام څرګر د و وي او په دې کې حیاتي صحیح جو انځور خدا حاصلول په ارغښدا کول په حال حاضر د خپل وخت د دې ښاغله چې رسول الله سره راو غونډه زاکې ګرامي چې دا او سیرت او عمرت څنګه او هغه صحابه چې راغي به ترين شاگردان او محترم مکتب د دنیا نه خارج وي هیڅ کاله په خوړین غوړ ما اوتای چې په زر کال کې ویم ډېر لږه راځه زر کال کې زر کال عمر رضي الله به امامي کول کوثار او دې شورتي مرای شي جس کی سر او فایل ان شاء الله اور کړه واهه مدینه ته روانه یې مثال د سیسر اور ته او دوران یې د فرص اور کړي او چې فایده او انثوی قوت پایاتونو باندې نو هغه نهایت زیاد په دې نه سخت زورونو د الله په او رټن د الله مولا په صورت کې د نهایت زیاد و بالا دی باور او خبر کرایو ده بندره سوال وراجه بلتا ده به بند غلط ساي رسولي تي سن رسول الله شاهد حال نه چي دا طول الدنيا باندې خفايت قرآن ولي وای او نور سنشتي طول فري هيږي چرامت من زيارت من سعادت من عراقت من بس واجه چې داس آان وې خلکوو ته خ او دا خورآ چې دومره زو دو چې بل سړ سزار په چ ت چې آ لاس راې غ ذا د م نه او نور نه دی یو وختیو مللا د و کو قرآن ېخوررانفی ک مګور کور او څنګه سلام سلام او خلاص اوه دا غوړه الله تعالی تاسو څنګه کوران یګو دې اجرت نشته او اخلاصې ته پروژه کې هو شهیدان مليته چې ته قسم دې وکوم چې نه کورونه له احساس غړې او نه نه کورونه له احساس غړې دا سه آسان کا دې هم چوک چوک مخالف زېرو خواره ژوند د خپل په غوڼه دا رو په دې مهنت کړل پلا یا قرطیشر ته هرچو ملو سلو کې دې ستار تنسیه دي کتاب لکېره نشي چې زبنن دا ورشوي او تا کېدلې ورشوي او پښېوي ورته څه کې چې څه په دې چا وایې په جې کې جې ور چولې يو القرءان بي و چې را دي دویمه مساله ما انزله ما وله اليكوم من او كتاب کسيه جناز شهه لطاشر دره غراو ته تبعو داغو نهي ایت تبیعاوی ایت تباوی خوران کسی و مند آوائے ار کناشو رئیشی دولت ترمیوئی ہے لہا ریشن راگلے گیشی اکمال دو خبر لراگلے یو مقارکی درکون او دوائم مقاید مقاید کی درکون مر مقاید سنگئی د موقره د دچې دولت واثناي قران ورئسي دولتي داغه د ثویر او قران رئیس په دې سم په منځه او کنا استفاد قران ورئسي دولت نه اداه شرم مبارک یې درکو تمونو ساري صدر اعظم شیخ لوهار علي هغه کله وند په سي ور قران وڅرګل او سره دغه دا ټول هغوی دي څه سيادتونه او جوړه ده دا ډیره ښه ده یو قرآن کې څه وایي والا سره قرآن د سوینه ماستر شته چې څنګه نن افارو د د دې ملکي حکومت له هغه اما کې چې سره یې دغه څه کورې کنده کوي مالا لگا حیارا لچه جو تاقبل خبره اوپا موز پیرم آل کوئی چیز جنیس و کیا تیجیز ما تیا خبر کردو خود جی بکر آوڑی سکل از قرآن تعالیب و ملاجن را آورد وَلَا تَتَبِعُ مِنْ دُونِی تِيَوْ جِعَا مونی سای بغیر دادان نور ملزارا جی مدارا ماته ما تذکرون چکالے ترتیب ورکو اوتاسی ورکړه نو سورۃ دف پرته وکړه وکمل قرۃ اهلکنا فجا ابا سنا بیاتن دې دکولنا چې مون به هلاکونو راځه غیر معذاب معنا نه صحیح کیږي چې مون به هلاکونو ارګه پره ازر رسالاته دلا چه دون او اهلکنا حربنا اهلاکا دې د په کلو نه چې موږ یې راځه کړې و زړه یې زاله کې دوه بجا آواز سناو بیا ته او یادا چې دې ورځې په کلو نه چې موږ به هلاک شو موږ به بجا ه یې راځه وم کړو او زړه یې زاله بیا ته روح پایو دنیا وزي شپې او هغه رمته ژوند دې به چې راوړل اناکو نه زوینين من قران سره زلم من کتاب سره ظلم غړې نو پروگرام سره ظلم غړې پیغمبر سره ظلم غړې الله سنجولم غړې ته مات اصول سره ورو ورو د ویلته کوي پهما کان قوا فلیا او با سنا الا قال اننا كنا اننا تبورق او زه كنا تبورق ظالمين دون ظالمو سوسوګوم دې غړاو زلهم مزده شکی غیر معالي لا الله عبد مخلوق نو وېره د پیغمبر فحذيف پبلک سرويته وایي تا و روانا روانا د پیغمبر ماذمي اخره مجاشه وې په پيچه وې د زالم له د دین او لرې سر مګونیه چې هر روانا روانا په متا معلومه او خپل رو نيكه معلومه نام څه انساني نام خپل دي جامز ورون دغني کوي کورانه کوپري دغني دنه لوی طالب درته دی ان کله واجبې هر د قرآن له وخت پيتا ف القلب له غير ولايت في صدره حرج قرآن سره ظلم کړي قیامت سره ظلم کړي د سار نامه عامه قبول دنیا او پای دنیا او پای دنیا ورو یو یو شکرندم کا اثر له داشي انسان دی کاش چې سره پاتې کېږي او کاشکی چی تور تپاکی کنید کاشکی چی فائده دیتی اپیس دی یو ساڑیا مالدار دی آغا ناجوڑ دی یو ساڑیا پوار دی جو جوڑ دی یو ساڑیا پوار دی خوشا لی خماندار دی خپکا مخکر دی اول دنیا چې اخلی خپا دی بیچکرسی خپا دی چی گٹا بھوکا کرنو تا داوانو کا خد امتی دی دکیم شي دنیا کو خریش کرنے څنګه او الله نون دو دنیا سنسکنی رید این چیم ندید دنیا کو دو دون نه نید یا کم او زیلی او شاید اور پی شو د سراشو دو دنیا زیلی لگوید دا اخر سرگید تا د نایی تا پیل امام رکی سوچ کرده لید بازار چیچی دوکان پی سڑیا ناستی که نا نو داخل بازار خوبید دیدیگی نترسی کنیلی چیزا ما تولی نراتی لیگی د دې چي ګوري چې ما دا ودن درڅېني د ټولو رستنۍ څخه ولسي کله دې ګوري سره کله دې استر دوا څه وایي چې ما نه رايي د دې نه زهيري ګو په مختص مفصل سپم راګو د مزهيري سپم قادر کله ورې ګروږي څوخه ګروږي زمو مرزا خرې وړلې پلاړې شوی او دا به غیارت هر څاڅ د دنیا پره دنیا دار یا هماره دې راځي او الله دې څه دې ته وایم ماله په انسان مرای یو قرآن په گذر کې څه وروه وایي په هم دې چې یاد اورا سنه دې یا هم کومره گزارې والره صورت خېلي کوي سنت کې نه اپ قرآن قسم وکړږي ته نیمه الله دې وې برکت دې دواج وروه دې شي دې ته قالک عمر جوړه وره عمر سهې تفیا سوچې امنه 5 سال شپه ته کار دې دغه بازار کې دی د اوښل او کژل کوي څنګه؟ څنګه خپل خدک لاړی ساتي شې؟ او دغه پاسه څو ورځې بیا وڅېغه وایي چې زم کا دا نه بیا وګوره شته الله دې با وایي د کټلنګ واشلای او چې کوم مالداريو بیلډینګ یې خيور کوي وافتاو سګاری کوو په ورځي نه کی دارنی خیمه کی اوپرلیی جو خیلی وادخط ایجا ایرانا باعتش و ایرانا باعتش رگ سریک چی ام نره دنیا کننا زائرینی اللہ شاید خانده چې د دستاش حالت بانی این ازب دیر جارت اورشکو متاسو بانی کون چې دا سمر اگر خلید علا فنیس دا سمر محترم خلید دا سمر الله اکبر یو خد مو چې کنه او یو دا الله په دې مو چې کنه څو روخه مو کار شي په نړۍ دا ونه دي دا الله نه کبر الله او کبر هغه ملائکه زارته دعا یو اچره الله ذو بازار او مور او د وی لو څنګه راځي د تورک موندو په ديچه ټاکټینږي او د الله په حدود کې راځي دا قران مهارډه ورته دي د دین ورانه دي الله کننا زایمین وافذر نکری او په هغه کننا الله فلنس الالم اللذین موت وروشتان مونږه په خبره کړو او تفصیل دي کې اپورته ګټه چې اپورتې او مون سره وښه ولا ولا نسالن الّذین اورسله الیاتی مون بطقوش خما خول دعا ولا سراجی کوشی دې د تان مران نه ناوا ولا او خما بطقوش کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مودانا بطقوش کوم رسول الله صلی الله علیه چې تاع شیر سے تاسو سمولې فلنه خوشنوارين به ول او ما كنا پر واستغفار یو کوي ورته شو ول ورځو تول به دې چې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 دا اسی کہ سبحان اللہ لا لا منظر سے زائد نقصان الحمدللہ جہر کمال خاوند تغی و خبر کی طریقے طرح روشن خبروں کی کی واقع تھی کہ اللہ نے اللہ واحدنا شرعی کیے ہے اپنے لیے حضرت دی دا داسی کتاب دے کہ ذک مفق کے دا بس مکے طریقے دیگیو بلکتے ہے یا کچھ غروونه هم پهې تسمانون هم پهلا جاې خپل کیس هم کې د ف د برتهول ولا راغ دی نه ده ول یو لررح ومن سپت مواجین هو په غړه کومون مفری می دغ دیوامن خت مواین چوک چې سپلې شيطرې د د ده په اولاې دا آغا جی کتاوان کی اچھولو پھر جانو لگا ما مخیوئی لیو انہا کنن ازواجی من منکر قرآن سر ازرم کڑا ہو اللہ کتاب سر ازرم ماکان سوئی زیادوستا بی آیاتنا آئے شایدی بڑی کنمال کیتے ہیں تو بیشنوں کو اتشاپ آتی شد فولائی کن رجی نخسی رو بی ماکامی لی آیاتی ناییز دیمونگا یکی نسید غلم کڑاو خیاده زلگو اکبرتے تاسو دولستم آیات دیمونگا آدھے آلدن سوئید سورت آنام کی دولستم آیات دیمونگا آدھے آگه اگر گو بورا آلدن داتکے واندازہ شکلے خسیرو خسیرو پکے آدم کو بور آدمی بور سم آیاد بسنک جانا آدم آدم کو بور آدمی آدم الذين <تصالح> حسدوا القساهم لهم غيظا حتى قيامت صار لا يجمعنكم نداء يوم القيامه نار ابقي الذين حسدوا القساهم توملوا من يوم القيامه مستور قصي و سكورا شرميا دووا عاقب الذين مختصر سير القران فاو هو القائم ركوا خيفا به قل اي شيء نذر شاء قل الله شهيد بيني والرسول مصفا بك وهو يليه هذا القران انزل بكم به بي ومن بعد ان انكم لستشهدون ان ما جاء ايات القران فلا اشك قل انما هو اله واحد يا علاج وانني دليل من ما تشفين. الذين اتناهم الكتاب يقرؤونه كما يرون غناما الذين قصروا انصام ذاكر يوم لا يثري ذاجري اصقامت غير ذاجري وصول ان كنن سليمين او من شي قران واياته الايه سر سر باذ من سروا في سر جزاء اولئك الذين قصروا وخروا بما كان واياته الايه او بید نلائل وَلَخَذْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا صَوَّرْنَاكُمْ من تعداد کری و اتاسو بیام شکلو نظر کرد نوچی پیادا کچنگی شکل ورکا شکلو خیمکی ورکڑای سم مخوننا دی الملائکاتی جیلی نو رضی علماء کرنی ما نیت لئی وَلَخَذْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا صَوَّرْنَاكُمْ ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في ذا الحام عبد الله بن حارس داد. ابن عباس بن مانعدي ولقد خلقناكم من خلقنا في ظهر آدم ثم صورناكم في ذا الحام يا ولقد خلقناكم في أسلاف الرجال دفلاركم لاغانكم في ذاكرين ثم صورناكم من نطفه دميان دکپښینټو کې مليشکل <سؤال> نظر تو صحیح ابن جوجار دې جنا عباس احمد نماړه کوي ولقد خلقناكم من عالم خاتم زمير د کومي راورره او مراتب لار ولقد خلقناكم من عالم اثم صورناكم من ذريه تنباهي او کي دې جنا عباس احمد نماړه والقب خلق ن کوم معنااکم ثمصور ن کوم في ظ دي مجااحد معنا کوئ وال خلق ن کوم د تووف پ اصللا لجان وطر بال د پلار کوم لاچ او د مور پرنوک کوي وي او ثم من استعماع ن رام لذا دواړه ني یو شو د ش ل در ولقد خلقناكم من طين و امهاتكم وخيطوا الدنيا دته میازار کړې ثم صورناكم من ماء بعد الخث بشق قسمه و برصات و غن و کې بدله یېم صورتې رڼا ماهر باندې آ گئی۔ ولقد خلقناكم من ادم رحمه من تراب ثم صورنا صورناه صورناو ججاد و دې پته ومانه آ گئی۔ و ابن قدبه ابو خلقناكم سراء دم أو في أو أغا و... لقد خلقناكم سرعتا مرادئ ثم خلقنا خصلكم اور پھر سوورنا وئی ونا ذریۃ ظاہریہ او اغا اسولی کو راز میساب پائید او مراد یوا لقد خلقناكم ونا ارواح ثم سوورناكم اجسال واجب یالا موتمت کی تمام ہن اذاذ دي. دو, دو و اذن ثم صورناكم ثم قلنا للملائکه یہ کہ دو قول دیو اداف معنا دو نه فرض ہوئی اور دین داد ترتیب دफार له ثم صورناكم ثم قلنا له ترتیب دफार دین ملائکه تے سجھا او ادم تے سجھا او اپنا صورت کیا تھا من کر کیا تھا قران کے علیہ السلام سرا وہ ایسے قرشیرے او هرږي کې د بل د مقصد د فارغ ګرځ د رد شې کیږي د فارغ ذکر دی دا په سلسله ده د یعجی نو کې ذکر کومه مانا کا الله کاج او شیتن کميو شیری دا آکا چې تیرا اوخته دې خبره تا خلا تا چې سیدا یا مانا کا مامن کا رو عن الساعه واحد وجف الى الله تسجد دي حاجت من کړي کتي شي دا یا يا ما منا کمن خاله دا کا سات اچھا وي دي الله تسجد شي دا مکو اذا مر کو نماز قامت نو ته يا صفاصد شروع کو قال انا خير من غزه ورع قال من نار وخلقته من طين دي دي زور نکړه کړي او زار دې فاطمه په اړه کړې زم ما ذات کې شفاب ته رڼا لا او علو ده په کې پس مکه می فواچه برث هيجو او زوب ذات کې کاصفت دې او دار سفیت سفليت دې دې خطر بر لړا کې لاند رامن دي وي او خود قانون نه خدا خلاف وا الله کې لوی دي وارثه چیزه اوغا اوچت تی چیزه اوغا رنا والا تی دی هغه تک تور چیزه اوغا لاحول ولا حول دین دته اوغه تلوي سيخت چچبالا الله سره څومره خبرې کړې نه خيره منزه دي وایي خلف تهيم النال و خلف قومي دي او ديته نه کاڅو چې تڅنګ واره چې د دنیا کې را دي او کار نو دنیا لیکو له ختمه کړو ځکه دنیا له بیا و وسونی او خار کی دواچه او در غیو دانو ور واڅو خدمت او تاسو نه دېګې ډیرواله دې کې دا او د دې کې له هر او دار له دې جهځي او کې بار هلړه کله اندرا کوزی او د په خپل کورتهخې منطوا له په خذه فونله چا چې اجز کړی د هغه فورته شی او چې چاال <سؤال> واله کړې دغه را وړ دی دا معه قاله په من دا قاله په بما غتهنی لا خودن نه له مشرراته کل مستخ یم اوسبب د هغې چې زماګې مستره کو پرشانانه الله د دې اتم او غور رجل اذا فسد عيش شوو ور سره وو شوکاندا قدرت له دا او نورو لموږ دا کړه دا دنیا رادین کړه را دین ها وقب ما اغویتنی سبب داږي ستا قدرت او کو ما باندېリエステルافه عزت مشترک ورو پریشان دې کوم حیران دې کوم اذا ما جل کی قصاد رائعی ور رجل اذا قصد احیی شروع و دیق سمتی لعقدان لهم سراثک المستقیم هاما خبکینم دیتا قصم على هر کذستان قرآن موشتبکینم ثم لعاتینهم من بين ایدیهم بیا بي براتاوکم دیتا دیتا دیم مصکنا مصکی مفك دا آخیرت کارونا بورت اسپک و تمجوری و عالاو لگو خراب کارکم و من خلبیم دروستانا شعان دنیا بورت دیر ماغروب و ور و خواب بیتارکم لکنن که مامرک و ایلوشی باقراج اومانشتا خوکم دیر و تیاسه دیر کولا دیر او دا خبر زدخ دیر لکن که دا خرابنه والا را اور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کول زکار دریو استا ایمان به را کوله والا باندې پیغمبر راته دمر په ایسا غاډه شوی ده او زګ الله دنیا مرانه یي دنیا فضا دنیا شاته فضا نه او الله باسه ساتل ور دنیا و فضا کړه اورانه دې او رنگ پرنګ باندې وو نو فسنہ زلزلہ ټمړاو زړل ټمړاو شګل ټمړاو توफान پترا ويي د عباره پتش ويي دغه پتې پڅېځاو زلزلہ پڅېځاو دا کئ غلا غلا غلا غلا روان پیډي ځاخه نه ازان کومن او یا مې په دنیا باور څخه کار کوم او گورستانه چې کومه خلک دې باور څخه کمزور هي وانمانې هم خ کارونه با ورته کمز کوم خواشا دی سما اوملداره لا به او تم والا دو سره شاکرين بیا بنو زیات د ز نه شکر گزار مومنې ونه وایي شاکرني ووا ځکه چې مومن بهیم او قرآن شکر بهنوور باسي د اسلام شکر به نوور تاکیدین وقت انور پیدا الله تعالی حاضر و غریب تاک تو لاړی کې پات یو برا یو خدای برا الله وار ورې دې یعنی شي څنګه جوړه او خدای نه خو دې خفاله اجزي نه دا کړی سره شي تر ځایږه وای نو سبو محلا صبر الله شنولی شي اولان دې وقت مکه شي حدیث کی مرادی کی قضا سجده کې الله خدای wala ta jayda sar ji dala khilaf shaytan le shaytan khilaf chijar kare le garmiyab shwaya jo qanun do us sawat chula kana musafaha wa da'al abdulah ibn qas radiyallahu anhu yumaana kay abdulah ibn mus'ib ین وی لا کوم انا مینن راسی وین یو قسم ولتاکیدا و تعالیهما ذو غور ادم علیہ السلام وړل زارا لا کی دالانو خلق وکوا باندې نا او پترو باندې نو قران نا پر کړه دا خبره زاد تیا تیا کول زوار دې په قسم د کافر بپاور نه کوي اگر کاغم مواقعی قتاد کیدا سو پیو وسار وقاص مغما انی لا کومال مینان داشین ترک ایراہل اوردوی رس روبی کپڑا ما کان دارو الهل کرے قبر نو وار کولو چانه وارم نو وقاوری وار کئ او دارنګی وسم په مغتدی اور ور کینو روان مختو الزام یارا منگا بشر دوشی بشر قص کی تول باشاري موته خوځيزي جوړه غړې حالت سے کړې بل چا سے کړې خو یو قوم باندې سر پر شینځه سو وادر ارون جو نورو خوځيو او د ناوې قاوندو ناروځاتو ډکون دا باشار دوسته خدا چې زغم نشه چي والله کې سترګې دې له ستروازو په دنیا کې خوشاله میه جهد کېږي او قنات دې ایمان او امن صالح او رسول ټول بسر کشي ټول ټول دنيا وقاصه موندله دل شيطان کافر يهودو سواله مغفرت او رحمت دې ته مور دې دي په دې سره دنيا سټډي سره په انجيلونه سره اندا چې دا چیرې دې يا زمو يا قاسم اموي له کوماله مې یمره له سلام څخه دی زند په دې معنا کي فلم ما زافه شجرۃ وذت له ما سو او له لارسي او رسول نو دي ضوار نور باه یو د ماکو کافر نفر زش کي نو اغه وی او اغه جامد رنا چوا دغه له څېر آیتل لرې کلا آیتل لرې کلا او دا یا بدر اللههما الله دې هرې کلا دې دوه تختل رسول الله دا معنی کوي علما دا دا لقبونه سلام او عصمت الانبیا کې علما او زیاد نور لوونه دې یا اګامه در سلام دنیا کړي را کنه را کړي قران فنسيولم لږه دو آسمان یې رسل <سؤال> وته او قسم ګناه د زنم مونږ دې چې الله پکې د ګناه اراده او قسم نو مونږ دې نو فلکم زړه دې د مولا د پیر زمنا په شان د مور مستحب د غیر مستحب څالو الله <اللعوی> و فنچيږي رشلې و حوا واجا يني رښتا عطا شکرې کوي ولم نجد نارښت کې و يو شي وای ولم نجد له و پږي کې ما ګرایي کتاب دکرې اند زغردستانو ټول داوه بچي دي او یو خه اجم په قسمت لومګي دي ترې جوابونه کله کله او اخر کې دا ور راځي چې زم ما په نتا واي او چې راځو نو په هغه باندې دې اجازه زم رسول الله صلى الله عليه وسلم او رضا کول دي اجازه ها دا کتاب موږ یې اسنوول یو لیکل آ موږ سره راغوم اسنوول لیدو په هغه باندې یوول څل قرآن څخه او واچ آپ شو ما سره مسوده وان مانو هر کړه او مانو مرکې سره دې ورڅو پالوږي او ورته دا چې کوم ریاض کی چاپ شوی دی مدينه والا دا دې کې نه دیا بيته دی یو آسان او ولتون ستي دا اعتراضونه ټول راستي موقاماله عالمانو حکم مانوي منې کړي من بيان هو اتفاق سره او کلا ګننګا د شيطان په خبره باور کوي چې اساس چې چا مړ ول، دا درڅو دي تر کې دا خبره خړې باندې یو ورم د چي روحاتو هغه نه يروا او نو ګناثانو پړي ادمانه هواه دې راکول او غافه تر کان څخه واکاږي او او ور پورت سره حدیث کی راضی کہ هر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مومنین سے فرمایا ان اللہ کہ حا دا تو د کم جانا دے نو اوردی او توے ال اور اوردی راو تخنا کوي الله تبارک عوی و راو زبنگ لیکو کو تخنا او داستقان ثانا پر تھا وا او مصیبت سراخط شو ززے کا کو تخنا کوم کې تا فیارات زکات حرام به حلال میں سن تو اپ اوپر کی سجدہ کر جلن وہ یو قران او وقت وی علماء قرہ کی توراں را کوہ ایسی بس نور تولے د ټول کار کوہ بل اوردی هغه غرمر هغه دیرا ماوا چراغ یا ما یو سجدہ کر جلن او هغه ډوډو په چې دی او په وروسته نن ګورورځنه مخترال داسه څو وخت ولی اورته ویله او زمام شهر یا ته جازي بازار لزارم شهر لوقه اپ ایسی می عزت ضرورت دې تا مخترال هغه <سؤال> ستې دغه او په او په او او زمام په او طازنه اجازم پا ادوبا کر اعتراض کنی و امر پا اعتراض کنی رسول اللہ سلام اوی پا کمالار که امر دیر که شیطان نشید لی دیو ایداد و اخوان دوزه علی قرآن صلیتنا خلاف لی ویالی در شیطان چمنی جی پا کمالار چه دیر قرآن نمخالی پای خلاف ساید ایمان باکیر که خود و اخوانی دیر سلام دوغم رستن که برنزون نیم بکار قال ابو پیغمبر کو سی اعتراض کوي قال به ولی کو سی کوي او قال به صحابی کو سی کوي قال به مصید کو کوي دا تاسو به څه اسلام دې عمر قالو عمر عمر یو جان بولا څنګه علامه حکما انتم و شجره داوونه چيو و رنګ قالو انذرو پر شوار شهجو کنی کثیر و جنم ایمان دې تو قران کی تلقین ہوتا ہے این کی حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ تکو تو مست ہے۔ یعنی کہ تجھے مست ہے۔ وا قال ربنا, آغی ربنا خریاد شروع. اشارہ دے کر کہ خطا دے نور سوال۔ یا رب چرے وہاں۔ بیانے یقظ اور پھیلے دی با دیا بھی آدم الملائکہ لنک شیطان۔ کما یوریو او ان عمر د پاسه رومه هغه جامد چرته لکه ورګی سره چرنه راغلی گورنر به ورګی ته لمی کبه سستۍ جوړه دا څوک ها د پاسه رومه یوریو رومه سو اکیه ما چې داړو ته اوه یا خپل اور او او هغه شنه چې زردی کې راته وته اولاد موږ د خپل مالاته موږ یې انکار نکوم اس کا خلا <سؤال> فہرات سے چکا تو وایذا فارض قایش وجدنا علیہ با عل روح تپلیت دا وتاو کلا چې دې بیا ای کاروګور حرام څپ په خف دی دین الہ <سؤال> وای وجدنا علیہ با عل <سؤال> والله امرنا کہ والئن اللہ امر بالفساد واللہ انا فركارو مردن كيف تقولون ان الله مالك العالم و بالمذموم يا خول امره دې يې کومه رسملای دي واقعي نو تو خپل د ماجې ودو مخلصين لربين بیا او بیا ای زیا یو څه نشه نه يا فني خادم حضور وکلوا واشربوا ولا تشركوا لو لا تشركوا معنا قران كريم شرک کرے نور باج علماء کہیں قریو اس کے دل قلب نامے موڑ کو عظمان عمل اسراط مو تو اندازیہ لو کیا اخراط مو تو وہ فرمایا طالبان خدی کے کلام کا وہ اسراط سے تو ویو کو ویا دے تاریخ قومہ اسراف دته وې چې دومره ډیرو اوثری شه څرګاند هغه د خپلې نه ختیږي تخته لا عبدو لوړودینو وې اسراف دته وې چې داسې پړمې واچه او غلامه وګصه باندې خري وې هغه پیروونی ستاو کې دې تیاری کې قیامت کولو کې ګم ځایې دومره ډېرې هول هغه نن نه ماړه ونیو وی از دوم را ساڑا او پریشی مٹا کولی خیتا کیا و پل کوسیتا کتا اونی شوٹا گٹا کمار دیگا انو را تاتاو بورا تاریخ داریخ بورا تر چاہتا تاریخ بورا شکراشو اس راق در دوئی چی و دوم را دیرو پریشی قیمت گرا خاشن جار گئی لیفتایی دا وقفان دی چھتانو لا وعبد يذل ولا تشركوا شركا انه اولئك المصيرون او رس گئی تو تعالیمات دره با سوره یارات کې شرکی پی مقدم دې کې قاضی د شریع خپل هر مزین صلی الله علیه و علیه باغي د استعمال لفظ تبار قران کریم څخه صفاتونه ذکر کړی قل انما حرم رب الفواحش ها زمہ رب چې کوم دې چې حوی کارونه دا پر ما ذا حرم الهواء ما بتن بل والاسم والبغي بغیر الحق بل وان تشريكوا بالله معارض منزله کی سلطان بل وان تقولوا لله ما لا تعلمون نہ کوئی کامل دی چارو سینو لقب یو یہ ہے فقط بل فجاعات او لے رہا لو قران انما حرم رب الفواحش ایت فدرا جبریئ سے نا افسرن او علم رازی سے کم دے غیر التقاف کے تقاف بسم نہ کہیں تناپسون والاسم والضغیہ بغیر الحق بغاوت خوضا شیان دابا نکی اور شجاعت راجی شرکو نکی وانکش ریفو بللہ احمان من ازد اور علم راجی و آدم دے تقاوی وان اقولو علی اللہ احمان تعالی لگل فائد بھی کم اور استکمال دنفسی بکی مکمل بیان کرے لے نیہیت زیاد او بے روشتا مخاسمت آدھنا شروع کئی قرآنی قرآن کې دا مستقل جو مزمون دی فی جو زخیان با چاپو وجه چی تو زخل دا غریده با آدھا کلمان کی سر و گڑبانی کارتی کې قرآن شو نکتیر شیو آفدی سرکی لی خالت کلو چیو ممن قل خلق من قبل خم من اجنی والا جنی والا جنی نار قلما دخلت امهات العالم تعرف مثل توي ہاروارے چرنوں کی وردا لعنت وہ ادارے مثل توي حتہ ایذ دار کو فیہ چراغوں شوبے کو تول قالت اخراهم بو بوئی جستے دل لوندے بارا کے ربنا ها اولائے ذلیل دی کسال موں باقی دی استاد دی مولا جی تیر دے خان دی ریسی دولت ها اولا ازولنا دیقا وحادم ازاما دیقا من اللہ ورکا دیت آزاک چند وورنا قال لکل ان دیقا ولیکن لا تارید جوان لکن لکن لکن لکن لکن اگر پتک کٹو تین گمرا کڑے تو سبا مومن صحفات سواد عمم اس واسطے ټول دلاج راځي دې ته وي مخاصمت نه اړ نه او سوره اس واس اخر کې راځي مخاصمت د دورشانو او جګړ د لا وحق کوي نن څو جوکا فکر وکړه چې چا په شه نشای دی او او سره کو صالحین په لباس کا کامیاب شو په ال محمد باور کې کامیاب شو قران او سنت کې کامیاب شو ذکر قران و سنت اصحاب و درمان در آورده تاخیر بر کایده لا تفتہ لهم الفاظ السماح ای جوایحی و جامع الفاظ حتی جل جلمل استم بالخیات روح باستمی در سراکی نالطالب بالمحال کایفای مناسبت ی سم الخیاط ا اغلوی را سیدو کبار تور دوی د تشټی دا چې نلوی دی پاسوی مې کیا هنن نو جوړه دی وی نام مناسبت ده اووخ چې تم یو څو رجسٹرایته دانلو قانونو ته په سامهغه ټاټه دروازي لوړې کړه وقاذی تنذر مو کړي دا صورت کی مخاصمه دا جنار و مکمله دا اگذر وانه دا بیانه اید نور کنم تیر وانه او بسنی چه تا یو دیوه یو رس نحار و رجی با پریام و زوبانی دا تول قرآن با خدای ټول قرآن با خدای تول قرآن با خدای با خدای با خدای دریم داوا او دور کوم تزر رو موقفین دوله اهل المعتزلی مضمون ساده رب ته څنګه وایي فاجزه او په پټه کوفیہ دعا کی کوفیہ خاله چې داعی ار قداوساتی جما رب ما ادم الرحیم او قبرد او انه هؤلاء بالمعتزلی ذې پر مانی کې مفسری پچغو اهل وبانین یا ذا چې پلان پیغمبر فاطمه دا بیلین باندې را ولاڅو چې د لغې بار اسایه انما اصله الله په به سر رسول او انزال کتب واسات قسمته کیږي د انکه د قران سورته نو لو او به مع د رارحم سرري موسی افلي د تایو په کې دلته افلی د راړ او دپاره د چې پات قیمت د تفرې کو نو پر سرات د نو پرج موط نو چې وسا اغواکات ستبه یا نی اول دنوح علیہ السلام واکر او دار اولی کو مضمونی صحر اسفانگی نو